Ongi etorriak Berriozar irratira Berrion magazinera FMK 1.8an Azaroak hogeita mar ditu gaurko honetan, azaroak bere azken eguna du gaur, agur esanen, diogu eta agurtuko dugu baita ere abendua, bihar asiko baita, temperatura otzekin gainera, momentu honetan, gradu besterik ez dugu, hemen berrio zagren, eta lainoa horixe e, ba, zerura begira ikusten duguna eta badirudi datozen egunetan ere alaxe jarraituko duela gaur eta bihar iru lau gradu artean e, jeikiko gara goizean goiz eta eguerdi ariatxalde partean asko J amairu gradura iritsiko gara beraz e, bueno, ba, eguraldi hotza... PISKANAKA PISKANAKA NEGURA hurbiltzen ARI GARELA DIRUDI Eta, bueno, aipatu beharko dugu, ba, orain tokatzen dena da, dela Eta, beraz, ez du inorka arrituko azar baren hogeita marbatean otza egiteak, ez da eta zer izanen dugun gaurko saioan, ba, bete-beterik datorkigu gaurko berrion, e, izan ere hainbat kontu jorretuko baititugu lehenik eta behin, E, ba, sexu e, e, seksu esplotazioa itzeginen dugu prostituzioa, sexu esplotazioa eta ba, pertsonen e, baik eta hogeita bat garrien mendeko esklabutza dela esaten dute eta horren e, inguruan gazteriaren saileak e, ba, itzaldi e, jarduera sorta bat antolatu du biarko E, kulturgunean, e, udaletxean dagoen kulturgune horretan. Horretaz hitz egiteko e, kamirarekin kontaktuan jarri gara eta ariane etxe berria izanen dugu gaurko honetan gurekin solasean. Eta horrez gain, alkatea bera, Xavier Lasa, e, torriko zaigu, haimat e, gairen inguruan hitz egiteko eh ba, aktualitateen gaiak jorratu nahi ditugu berarekin, bereziki, ba, kirol instalazioen kudeak eta publikoaz e, arituko gara eta, bueno, beste gai batzu eta zere, besteak beste Laira zentroaren e, Ustezko itxiera hori eta baita Tanatorio edo Belatoki berria Etxeberua kalean eraiki nahi duten horretaz e, kontu hauek guztiak e, alkatearekin Hola Sean. Beraz, esmemendi ke mugitu, mantendu zuen diala FMko ko 1.8 sian astera gozeta. Eta beti bezala nazioarteko albisteekin asiera manen diogun gure berrien errepasoari nazioarteko diru funtsak zortzi mila milioi euro mailegatuko dizkio greziari zor merkatuetan euroguneko errialdeen inguruko presioa handitzen ari diren honetan euroguneko amazazpi finantza eta ekonomia ministroak eurotaldea delako hori Bruselan bilduz diren atzo euroaren austura saiestuko duten neurriak eztabaidatzeko. Batetik greziari urrengo mailegu ordainketa onartu zioten, sortzi mila milioi euroko ordainketa, eta bestetik ustalian itzartutako Europaren Finantza egorko egonko hortasunerako Funtxaren funtzionamendurako xehetasunak eztabaidatu zituzten. Funtsa urtarrileko edo urrengo urtarrilerako abian jartzea espero dute, baina ordurako egoera are gehiago larritu daiteke egoera ekonomikoa denbora beraz amaitzen ari da. Funtxa Iazko maiatzean sortu zen eta gaur egun lareunda berrogei mila miloi euro ditu. Egiazki berreunda berrogei tamar mila miloi Portugal, Grezia eta Irlandaren errieskateetarako dirua kentzen badugu. Diru ordea ez da nahikoa Italia edo Espainia erreskatatzeko eta aukera hori gero eta gertuago dagoenez bere ahalmena eta funtzioak areagotu nahian dabiltza euroguneko finantza ministroak. Horretarako, palanka efektu finantzario bidez bere kapitala biderkatu nahi du euroguneak. Uztalian, funtsa biloi bat eurora handitzea itzartuarren nekez lortuko dute Hori, merkatuaren egungo baldintzat haintzatartuta, Bruselako iturriek aitortu dute seien da berrogeita marre mila, milioi euro ingurukoa izan daitekela, baina behar bada diru hori ere ez da nahikoa izango. Horregatik beste formula batzuk ere aztertzen ari dira. aukera hoietako bat da e, Europako Banku Zentralak dirua maileguan ustean nazioarteko diru funtsari, eta horrek italiari edota espainiari dirua maileguan ialegatzea Europako Banku Zentralak zuzenean errigaldeon zorra masiboki erosteko Alemaniak jar ditzakeen eragozpenak saiestu egin daitezke nazioarteko diru funtza bitartekaregia erabilita. Eta Europako diru funtxetik teheranera joan engara, bertan ikasleen erasoak tensioa du errealdearen eta Londresen artean. Eriotza erresuma batuari, erriotza estatu batuei, erriotza israeli hoiukatu dute Londresek irango iriburuan duen. Enbaixadaren aurrean bildutako ehunka ikasle islamikok. Unibertsitateko erakunde ultrakonservadoreek deitu zuten atzoko manifestaziora. Erresuma batuak iraganastean iranen kontra ezarritako finantzan neurrien aurka protesta egiteko. Enbaadaren bi egoitzatan sartu du dira hiru aldiz ikasleak resiaren artean gora igota. bandera du R eta irangoa jarri dutearen lekuan hainbat agiri txikitu dituzte eta kalteak eragin dituzte egoitzan Londresen eta teheranen artean aspaldidanik gaiztotuta dagoen harrimana gehiago tenkatu du aktzokoak eta tensioa igo du e, David Cameron lehen ministroaren gobernuak gogor gaitzati du bandalismo ekintza onarte eta ondorio larriak iragarri ditu. E, guazen erresuma batuaren enbaixadaren jabe egitera esanez sartu dira ikasleak mila bederatzeun da irurogeita emeretzian estatu batuen enbaixadaren inbazioa gogora ekarriz. Ikasle islamikoak lareunda berrogeita lau egunez okupatu zuten estatu batuen enbaixada ruola jomeini aiatolaren erregimenaren babesarekin eta Washingtonen eta teheranen arteko arremanak etetea eragintzuen. Música <gülüyor> Eta nafarriora urbilduko gara orain, e, berde, gizon bat hiltzen e, zen azagran atzo, etxe batean piztu zen sutean atzo goizaldean, e, izan zen e, istripua, sutea, aipatu dugun sute hori, foru zaingoak jakinara ziduenez, ordubiak aldera, goizaldeko ordubiak aldera, Pistuzen sua, haren etxean, oean, eta horren ondorio irurogei urte inguruko gizona zen. Molino hauzoan izan zen ez beharra, etxe batzuetako behe aldean, e, goiko bisola iruetan, hildakoen senideak bizi bizidira, senaremazteak, eta hoien bi aur, eta iraikinetik atera behar izan zituzten, ez dute ordeak kalterik jasan, eta iraikinean hildakoaren logela baino etzen kaltetu. Foreuzaingoa ari da gertatuketakoa ikertzen, eta eta, ba, poliziak esan duenez, sua bere kaxara piztu zen. Eta Osasun alorrean akordioa sinatu dute Nafarroako eta Errioxako gobernuek. Pedro Sanz eta Yolanda Bartzinaren eketiboeek hitzarmena sinatu zuten atzo, Nafarro herritarrek Osasun harta Errioxan jasoali izan dezaten oinarrizko hartatze eta hartatze espezializatu saileei eragiten die akordioak eta beti ere Nafarroa eta Herrioxaren mugatik hurbil bizi direnen herritarrei, naiz eta oraindik zenbait xetasun xe gelditzen ziren zea Deke, besteak beste bihotze bakuntzak edota sanadriango bizilagunen egoera Errioxako presidenteak iragarri zuen atzo bi komunitateen gobernuek hitzarmenna berritu zutela eta beraz zemendik aurrera orain arte bezala Nafarrek bermatua izanen dutela Errioxako osasun zentroetan hartatuak izateko eskubidea. Zeazki, Logroñoko San Pedro Ospitalea izanen da Bina eta inguruko herrietako bizilagunak hartatuko dituena, eta Nafarroako osasun bideak berriz gure herrialdetik hurbil bizi diren Errioxrriak hartatuko ditu. Osasun zerbitzuen polemika irailean asizen, errioxako Gobernuak Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko Herriak, e, bertako herritarrak ez hartatzeko erabakia egun batetik bestera hartu zuenean. Zerbitzu horrien truke kompentsazio ekonomikoa jaso naizuen Pedro Sanzek eta atzoko akordioari erreparatuz badirudi lortu duela naizuen hori. Eusko jaurlaritzak bere berearletik ez du oraindik hitzarik sinatu. E, Arabako Erriosako heriak hartatzeagatik Erriosako gobernuak zazpi milioi euro eskatzen dizkio jaurlaritzari eta honek e, oraindik e, ba, ez ez duela onartuko inolako ordainik ematea hori aierazi du eta horregatik negoziazioak oraindik blokeatutak blokeatuta daude. Berrio Zarko albisteak aipagai izanen ditugu datozen minutuetan, lenik eta behin elkarretaratze baten berri eman nahi dizuegu aste azkenero bezala azken asteetan, Laira e, zentroaren aldeko konzentrazioa. gaur goizeko 11ak eta 4ordenetan izanen da hori Osasun Etxearen atarian lairaren finanziaziorako hitzarmenaren amaierari ez lemapean eginen da e, konzentrazio hau e, aurreko astetan bezala eta e, oroitu beraz amaikak eta laur denetan izanen dela osasun etxearen atarian Eta Berriozarko Institutuko ikasleek udaletxea bisitatu zuten, azaroko hogeita bat, hogeita iru eta hogeita bostean Berriozarko Institutuan e, DBHeko irugarren mailan dauden ikasleek udaletxeari bisita zioten zentroak ala eskatuta. Alkatearen, Xabilas Alkatearen eta Olaia Goni zinegotziaren es, laguntzari esker, urbil hurbiletik ezagutu alizan zuten, gure udalak nola funtzionatzen duen, eta baita eraikinaren esparru ezberdinak bisitatu ere. Azalpenak amaituta euren zalantza eta kezka guztiak galdetzeko aukera izan zuten ikasleek osoko Bilkuren aretoan bertan. Udalari dagokionez, Olaiaagoinnik adierazi du esperientzia polita izan zela eta gehiagotan errepicadala espero dutela gazteriaren zalantzak jasotzeko modua ere badelako. Eta Nafarroaren eguna hurbiltzen ari da, ba, abenduaren iruan izanen da, larun bat honetan eta Nafarroako hainbat erritan e, ba, kontzertuak eskainiko dira, batera, Nafarroako abes batza eta musikabanden kontzertuak izanen dira, eta ospakizun horietan kokatzen da berriozarko doinua musikabandak joko duen kontzertua, abenduaren iruan, larun batean, Guarddiko ordu batetan berriozarko, musika, eskolan antolatzailean afarroako gobernua da eta berriozarko udala berriz laguntzailea. Eta beste itzordu bat, ez larun bat honetan, baizik eta urrengo astean, abenduaren amarrean, gazteriaren eguna ospatuko da berriozaren. Programazioa goizeko amarre eta nasiko da eguzki plazan, talo eta trikimako tailerrekin Egunean zehar ere, hainbat itzordu antolatu dira, solasaldiak, bazkari autogestionatuak, txapelketak batuka da eta bar, eta bukatzeko kontzertu sorta eskainiko dute ondoko taldeek, Que eskapada, hoi salimos zartakoka, whisky mamas eta Marianitoz Blai. eta herri kirolak aipagai izanen ditugu orain. Nafarroako txokatira txapelketan hirugarren jardunaldia beherrio jokatu zen, iragan igandean azaroak 27 eta e, bertan 600 kg azpiko gizonezko taldeek eta 380 kg azpiko emakumezko taldeek hartu zuten parte hauek izan ziren emaitzak gizonezkoen sailean 10 at, taldeak lau puntu era mantzituen berriozarrek iru puntu, amaiur B taldeak bi puntu, eta txantreak puntu bakarra. Emakumezkoen e, mailan berriz sakanak bi puntu era mantzituen eta berriozarrek berriz puntu bat. Datorren larun batean, abenduak iru, pisua huetako bigarren jardunaldiak jokatuko dira, igantziko frontoian arratsaldeko txaldeko bostetatik aitzinera. Larun bateko jardunaldi horrekin bukaera emanen zaio aurtengo sokatira txapelketari. Bederatziak eta hemen minutu, hemen bertan utziko dugu gure albistegia, eta e, musika batekin utziko zaitu eta bere halaxe itzuliko gara, e, ariane etxe berriarekin, ba, e, prostituzioa, emakumeen esplotazioa, eta esklabutza, sexu esklabutza, aipatzeko, hori izanen baita, da bi harbertan eginen duten jardun aldiak diaren e, gai nagusia. Beraz, orain musika pixka bat eta bere I was born in a Keep falling Esan bezala, pertsonen trafikoa eta sexu esplotazioa izanen dugu aipagai orain, eta telefonoz bestalde dugu jada Ariane Etxeberria. Kaixo Ariane egunon? Kaixo gunon. E, bueno, horixe da bihar antolatu duzuen jardunaldiaren gai nagusia ez da, seksu esplotazioa, e, pertsonen trafikoa, prostituzioa. E, kontaiguzu iguzu, pixkatxo bat e, zertan datzan e, biharko jardunaldi hori? E, ala da, bai, e, bueno, gu, e, asuma benukan, e, azarako goita bosti inguruan, ba, bueno, emakumen e, aurkako e, indarkediaren kontrakoguna denez, eta bar, mm -hmm. ba, zerbait egitea, ez, horren inguruan, eta, bueno, ba, munduko medikuak e, elkartea, ba, gurekin jarri zen harremanetan orain dela, eia pare bat, beraiek, horrelako e, trataren inguruko jardunaldi batzuk egin egin hainbat. E, batxirgoko hainbat institutuetan eta mm -hmm. baita e, Nafarrako Universitate Publikoan, ez da eta, bueno, ba, ukera eman ziguten, ba, horrelako jardunaldi bat ere egin e, aldizateko berriotzaren, ez mm. e, bueno, beraiek e, zuzena lan egiten dute prostituzioan, bueno, ibiltzen diren e, neskekin badute hareman zuzena beraiekin e, bueno, bera lanaren parte delakoz, eta beraiek bata, e, bai esaten zuten, ba, edo seta nabarmenagoa dela e, gazteen artean prostituzioaren konsumoa, ez deki ki urta hoetan ba nolabait eh dela eta bueno pues horrekin kontatuta ere bai ba bueno, guk eh nolabait egin hemenuen ba horrelako jardunaldi batez eh pizka bat ezabidatzeko honen ingurda guri berezekik bak eskatzen gaitu, ez? Nolabait eh gasteria, jakita gasteria geredo eta gehiagora biltzen tuela horrelako serbitzuak, eh horrelako Eh, pues kontsumoak edo? Bai, bai, ez, dela, ozkatela, ez? ez dela bakarrik mm. pertsona helduen edo eh, kontu bat baizik eta geozeta gehiago gazteak hasiak direla eh, prostituzioa kontsumitzen eta zuek hauek mm. kaleratu dituzuen ininbat datu nahiko kezkagarriak ez munduan 2 milioi pertsona baino gehiago mugitzen hai. dituen trafikoa dela, pertsonen trafikoa zazpimila milioi dolar eh, mugitzen dituela urtean beraz eh, bueno, eh, arazoa guk uste baino larriagoa da ez da? Bai, bai, bai, eta gure inguroan ba, zoritzarretz ere ematen da, ez? Uh -huh. Badiru di, ba, gure mundu modernu honetan, ez? Baina, bueno, zoritzarretz horrelako ba, e, giza eskubiden ba, urrak eta ez, larria ematen dela gure inguroan ere, bai, ez, askotan e, agian pues, prostituzioa konsumitzen duten pertsona, ba, ez dira konstiente ba, nolakoa den emakumeoien e, e, egoera, uh -huh. e, nola torri biden, e, nola tratatuak izaten biden, nola, eta bueno ba, guk Bueno, labaitorren inguruan eh eztabaida bat pistea edo eh interesgarri ha ditzen sita egunez, eh? mm -hmm. prostituzioaren fenomenoa zeigu urrungeratzen ere ez mm -hmm. eta bueno, ba ezagutzen dugu ez? eta ezagutzen dugu negozioa, edo badakigu hey. egiten dela, baina askotan ez dakigu barrutik eh, nolakoa den ba, nondik Molina. datozen emakume hauek zen gehienak geien, mm -hmm. eh, bueno, kanpotik ekartzen dituzte askotan bai. eh, mehatxuen bidez eh, ba, ba, bortxatuta ekartzen dituzte edo, edo engainatuta ez? Horrelakoa izaten da eh, ba, emakume hauen egoera, ez da? Bai, bai, bai mm -hmm. da ez, e, ikusten dugu Ba, hori, pos, fenomeno, prostituzioaren barroan e, giza eskubiren nahi bat urraketa ematen direla, eta bueno ba, larri, larriena harian hau izan daiteke ez, nola mm. e, behartuak diren ba, prostituzioan sartzera, eta bueno, eta ba, mehatxatuak izaten dira, e, ze zaitasuna dagoen horrelako e, bueno, mafia sarekin edo sartzeko, e, horrelako gauzak e, desartikulatzeko, eta ba Mm -hmm. ba oso, oso zaila da ez eta gainera pues jakinda nolako e, negozioa den ba, bai. ba areta zailagoa ez mm -hmm. eta beraz e, bueno, ba, hori argi usteko, eta eta hori mai gaineratzeko zuek e, biharko jardunaldi hori biharko e, ekimen hori sentsibilizaziorako sen, sen eta herriflexiorako jardunaldia mm -hmm. prestatu duzue e, zer zer eginen duzu edo edo ze, ze ekimen bilduko ditu biharko jardunaldi a ver dira e, e, bezala ba, munduko medikuekin batera eingo dugu eh beraiek e, gertutik ezagutzen dute horrelako fenomenoa hainbat jardunaldi egin dituzte eta bonalde batetik eh laburmetrai bat e, predietatuko da eh laburmetrai hau eh Mabel Lozano e, zuzendariak susendaria zuen eh munduko medikuentzat eta bueno laburmetrai honetan ba ikusten da nolabait eh neska baten experiencia es e, posiblemente segoncen baitua Madrilen, mm -hmm. eta ba, ba zortzideun gizon, baina goiagorekin egotera behartu zuten, eta bueno, pizka bat, e, bideak reflekatzen du, eta bueno, nahiko ba, hori, ba, kontzintzatzeko eta mm -hmm. eta bidearako e, e, ematen du, ez? Horrelako labormetrai bat, eta garaen bat, dinamika plantatuko dituzte, ez? Horri, <coughs> pos, E, lantzeko fenomeno hori, zei ze irudidokagun e, ba, prostituzioan dabiltzaten emakumeetat, mm -hmm. e, eta, bueno, sorren inguruan, eta tratarekin zehaski ba, ba, zenolako iritzea daukagun, zenolako sensazioak edo transmititzen digun horrelako trafikoa egotea, eta horrelako e, egoerak e, ematea gure, gure gizartean, ez? Mm -hmm. Herkit, eta hori beraz, e, bihar atxaldeko seietatik aitzinera izanen da, ezta? E, eta gainera bai. e, uste dut gazteei gaztei zuzendute dela, amasei urtetik gorako pertsona guziei, ez? ez Ateak irekite izanen dituzte e, e, bertaratzeko, ezta? Bai, bai Eta e, non izanen da, e, jardunaldia? E, Kulturgunean Kulturgunean, e, horre, e, horre. udaletxean, ezta? Bai. Osongi. Erkiban, e, Ariane Cheverría, mi esker gurean e, izateagatik, e, sorte on beraz biharko jardunaldi horretan jende e, asko hurbiltzen zaizuen eta urrengor arte. Mi esker zuei. A yo. Be ready to catch me. Bueno, hemen txegara berriro ere, goizeko amaikak ogeita bost gutxi, ogeita lau gutxi dagoeneko, <laughs> eta hemen txegar dugu e, Xabierre Laza, alkatea, kaixo egunon. Zaitugu ongi ongia ditzen, itxoin segundu txobat e, egunon, orain. Bai? E, e, e, or bai orain bai. E, bueno, kontu asko ditugu mai gainean e, tratatzeko izan ere boro bueno, bazken asteetan hainbat e, gai Pilatu egin zaizkigu eta bueno, ordenean asiko gara, lenik eta behin e, kiroli instalazioen kudeaketa publikoaz hitz e, nahiko genuke, enpresa publiko bat sortzeko bidean dago, Udala, ez dakit gaur egun nola dagoen tramitea, zen puntutan gaude e, publikotasunarako bide horretan. Bueno, ba begira, pasa den hileko e, 10. E, egunean osoko bilkura berezi bat egin zen eta han hasierako onarpena eman zitzaion e, entrepresa publiko baten sorrera e, sortzeko asmoari. Orduan e, behinbeineko onarpen horrek bat behar izan zuen e, Nafarrako aldizkari ofizialen argitaratzearekin mm -hmm. bertan hogeita mar egun natural pasatu edo iraun behar zuen e, elegiteak jasotzeko eta udalak e, bazuen tarte hori jasotzeko u, e, bueno, bo, jendeak edo iritarrak nahi bazuten zuten elegitea baratzea mm -hmm. e, denbora hori agortu da ez da elegitearik baratu eta Horain eh, prozedurak egintzen digu eh, behinbetiko onarpena eman behar zaiola, proposamenari, mm -hmm. eta gaurko eh, azaroko oiko soko bilkura honetan, edo horretan, gaurkoan, eh, behinbetiko onarpena emanentzaio beraz, osatuko da eh, entrepresa publiko berria berriozaren, eta mm, urrengo puntua izanen da entrepresa horri eh, kirol instalazioen, Eta futbol zelaien kudeatzea e, ematea. Mm -hmm. Eta, bueno, gero ja e, notario batengana joan beharko da, e, bueno, ma, ez dakit burokrazia guztia bete, eta kontratuak berritu, eta administrazio kontsailua osatu, gaur egin da proposamena eta da. Mm -hmm. Eta, gure asmoa da, e, urtarriaren batean, kudeatzea, e, ba, ba, De osoa, bai futbol zelaiena, bai e, kiroldegiarena, e, piztinak eta dena barne, hori e, enpresa polikoaren esku egotea. <hum> Izan ere, e, bueno, zuk dioztun bezala, enpresa publiko bat izanen da, ez dakit, e, hori, erabate publikotasun mailan mailean, erabatekoa den, e, udalak berakudeatzen duen, e, bitartekaritza lana egiten duen enpresa bat oteden, ez dakit e, nola zehazki nola nola dagoen e, banatuta hori? Bueno, enpresa bere zibada, enpresa propioa da, e, e, limitatua e, uh -huh. elimitatua, eze bat, eta, eta horrek badu bere administratzio konseliu propioa, bere aurrek kontu propioa, eta bere baliabide propioak. Uh -huh. Beraz, e, asierako kapitala ere, administratzio konseliuak baratzen du, oda, enpresa oso bada bere independentziarekin. Ze gertatzen da, ba, administratzio konseliu horrietako kideak e, udaleko, ordezkariak direla, udal zinegotzi batzuk, mm -hmm. eta horiek eramanen dute gestioaren ardura. Baina funtzionamenduari dagokionean ba, empre, beste gainerako enpresa guztiek bezala funtzionatuko du, baina badakigu atzean, hau da promotorei edo babeslegisa dagoena beti ere udala bera dela hasira batean, gai hau planteatu zenean, sortu zen kesketako bat izan zen, lanpostuena, ja e, e, orain lanean dauden e, ba, langileek jarraitzeko aukera izanen duten, nala ez, ez dakit, hori e, ala izanen da, jarraituko aldute lanean nahi dutenek edo nola nola izanen da e, kontua. Ba, edudik, pe, gu, asira batetik harri eta garbi errangen nuen e, hau, ahongi ateratzen bazitzaigun eta bideratua baldin bat zegoen ba, gure proposamena izanen litzatekela, arte lanean aritu ziren e, langile guztiei proposamena egiteko, ba, bere lanpostuetan segitzeko, baldintza berberetan gehi, bueno, ba, soldata igoerak etorriko dira, pues etorri behar direnean, e, IPC-arekin konparatuta eta, bueno, gainerako E postutan eta egiten den bezala. Eta hori, atxera batetik, e, e, legiak behartzen gaitu subrogazioa hitera e, mail baterarte, e, hau da, pues, kampuan utziko lirateke monitoretatik goit gora, bineo gukala ere erabaki dugu legia baino gehiago betetzea, eta mundu guztiari, e, langile guztiei e, garbitzailetik asita jenen teraino, e, E, jarraitzeko aukere eskaintzea. Hmm. Eta, bueno, pues, hola izan da, eta orain ja erabat osatuta dauenean, hasiko gara bakoitzarekin banan-banan mintzatzen orain arte, batzar bat antolatu genuen, eta e, gure asmoak eta proposamenak kelarazi genizkien, baina orain ja konkretaziora e, iragateko moduan, e, momentuan gaude, eta hori abenduan egiteko egiteko lana da eta bueno ikusiko dugu nor dagoen interesatuta e, bertan e, bere lanpostuari eustean eta mm -hmm. nork utzi nahi gaituen segurazki gehiengaienak e, jarraitzaren alde gerendute pues e, gauza kanpoan ez daudelako lanpostuak nor da, nahi eusteko eta bueno pues e, Zzu horretan pues, zabaldu ziren berri horiek eta gezurrutsak ziren eta guri boez pues, kontrapropaga itussi bateiteko, bueno, askotan herri honetan eta zoritzarrez gertatzen den bezala. Horritaz e, galdetu nahi nizun, izan ere gai honekin e, bueno, oposizioz horrotza izan duzue, e, berez, e, bai, kudeaketarekin eta tramiteekin ez duzue arazo egirik izan, gobernu taldeak gehiengo osoa baitu e, udal batzan, baina bai, kontrako jarrerak oso irmoak izan direla, alderdi sozialista, UPN eta alderdi popularearen aldetik, ez? E, ez dakit e, jarrerak azken aldian norritu, Nolabait, eh, bigundu edo malgutu egin diren edo denak eh, berdin jarraitzen duen? Gaurko udo, eh, osoko bilkurari begira, ezakit nola ikusten dituzun eh, jarrera hoiek? Bueno, eh, jarrera hoiek normalian nahiko faltxuak dira eta komunikabidei begira eta boto erakartzeari begira eh, planteatzen dira, ez? Zeren, eh, hilabete oso bat izan dute, elegite legalak aurkezteko, proposamenaren kontra baina ez dute ez da bat ere aurkeztu eh? horrek erran idualde batetik ez dutela lantzen gaia ez dutela juridikoki astartzen zaukera dituzten eh, ba, gure kontra bide horretatik jotzeko eta beste aldetik ez dagoela aukera handirik guk prozedura legalak beti oso zintzo betetzen dugulako orduan eh, haien eh, eh, jokamoldea izaten ari da, bueno, pasaden legealditik eh, oinordetzan hartutako eh, jokaera itxusi eta zakarba da, baino haula da, eh, beti gobernuaren kontra aritzea eta zarata ahalik eta handiena sortzea egiten duen gauzoa ororen aurrean. Eh, berdin, E, pues, gauza bat egiten badugu irigintzari dago kionez, edo e, ekonomiari dago kionez, edo kulturari dagokionez. Beti, egonen dira kontra eta gainara zarata eta gezurrak zabaltzen. Baina bereziki, publikotasunaren kontra badute obsesio bat. E, obsesio bat zen e, gaur egun politikan badirudi ez dagoela ideologiarik e, eta dena privatizatu behar dela, dena merkatu munduaren esku egon behar duela eta guk E, udal batetik eta gainera udal nahiko garrantzitsu bat batetik Nafarramaian diot, hamargarren udal e, bizil dagunen kopurari dagokionez ez, eh? e, planteatzen badugu gestionatzeko modu alternatibo bat dagoela, eta gainera udalaren e, funtzio publikoa indartzen duena. E, privat, pribotasuna beste arlo batera baztertzen duena, eta gainera, Ekonomiko ongi funtzionatzen duena. Hmm. Orduan, adibidez, garbiketa kontuekin gertatu zen bezala edo aurreskolarekin gertatu zen bezala, badirudi horrek or zalantzan paratzen duela euren privatizazio eskema e, neoliberal utza. Mm? Eta hor e, ikusten dute, bueno, hau zer da, alternatiba bat sortzen ari da gure aurrean, dardarkartz asten dira, urduri paratzen dira, eta erasoa are bortitzagoa bilakatzen da. Hori gertatu izain da, batez ere peseneren aldetik, ba, zuek gogoratzen duzuen, duela ilabete inguru... E, Zabaldu eta gure buzoietara banatu zuen e, Paskino horrekin mm -hmm. edo foieta horrekin non, derraten zen gezur bat bestearen atzean, Zuk aipatu duzu e, lanpostuena, baino beste bazen adibidez. Ez daki zen bat diru galera etorriko lititza jokela udalarari ibaren e, dedukzioa ezin izanen zelako burutu,, bueno, mm hori -hmm. gezurrutsa da, badugu e, Nafarrako gobernukogasun saileko informe osoa non erraten den e, ibaren deduzioa berdin-berrin eta parametru berberetan eginen dela eta olako baieztapenak, hau da, bata bestearen atzean haiek botatako gozur guztiak eh, putzura mm -hmm. e, botatzen dituena e, Zergatik, bueno, pues, zoritxarrez, zorrela e, pues, delako Mino, kritika horiek e, beste alde batetik erraten digu bideonetikoa zela eta, eta, bueno, pues... E, erreferente bat, garela publikotasunaren aldeko kudeatzean e, udalmaian eta mm -hmm. horrek postarazten gaitu. Mm -hmm. Denaden, e, eta a, bat beste kritika batzuk haipatutako e, esku horretan, alderdi sozialistak banatut zuen esku horri horretan aipatzen zen, e, abertzale, a, indar abertzaleek, e, baien afarroa bai eta bai bilduk E, nolabait e, kirol esparrua ere eta kirol instalazioak kontrolatu nahi zituztela e, ba zuek bi alderdiok e, ba, esan ez zein izan entzen e, e, arduraduna, zein agintaria edo, bueno, ba, kontrola ez, ez nahi zoraitzen zehazkin nola zeitzekin esaten zuen, ez? Baina e, aipatzen zuen erderaz konmano de hierro ez? E, e, kontrolatu nahi zen utela oso estu duki, e, ba, ba, zer, zer zegoen eta norka gintzen zuen e, bertan, e, ba, botere esparru bat bilatzen zenutela, hor, e? ez zazakit e, nola ikusten dituzun kritika horiek? Bueno, ba funtsi gabekoak ez e, azken finean, zer gertatu da ba, gertatu da, orain arte esku pribatuetan zegoen e, kontu bat, e, hau da e, kiron instalazioen kudeatzea E, esku publiko zuzenetara pasako dela. Besterik ez. Guk egin dugun aldaketa da esku pribatuetatik esku publikoetara berreskuratzea, berez publikotasunean kokatua dagoen zerbitzu bat. Mm. Mm? Orden, nork kokatu nork aginduko du udalak? Nork emango ditu aginduak? Oiz, behar beharduenak udalak. Nork agi, agintzen du berriozarren ze kaleak konpontzen diren, ze plazak egiten diren eta ze argi e, indarrak e, berritzen diren ba udalak mm -hmm. Baina, e, eta udal, e, udaleko gobernuan dagoenak ardura hori du erantzukizun hori du mm -hmm. bino hori da demokraziaren kontu bat eta horretarako izan gara e, aukeratuak eta haiek gainera gu haiek baino eskoz demokratikoa gara adibidez orain osatuko da e, kudeatze enpresa berriaren administrazio kontseilua hori e, e, Udal batzak erabakitzen du eh, osoko bilkuran, nori zainen diren, eta bost persona hautatu behar dira. Mm. Bueno, ba, bost persona horietatik guk egin dugun proposamen banaketa izan da, alebatetik aldakatea, eta gero eh, gehien lortu duten alderdietako ordezkari bana. Hau da, nabaik bat, eh, bilduk bat, pesenek bat, eta upenek bat, eta hain segur sartuko dira eta bere iritzia entzunen da, eta informazio lehen eskutik izanen da. Haiek, gobernatu zutenean sekula eginez zutena, guk lehenengo momentutik egiten ari gara, egiten dugu. Eh? Egiten dugu horrela, adibidez, oinarrizko eh, uniar, zerbitzuen mankomunitatean, beti zabaltzen dugu irizpide horren arabera ordezkapena, eta orain administrazio kontxiluan, berdin eginen dugu, guk demokrazian sinesten dugulako. Eh? Mm -hmm. Eta herri parte hartzean, eta e, bueno, ordezkapen partekatuan. katuan. Orduan, mm, ez dakit, ze horri Zer, eh, kritikatzen altzaion.: hmm. Ba egon beste, egon dira beste gaii batzuk, hauttsa karretu dituztenak azken aldian, horietako bat hemen eh, aipatu genuen aurreko hastean, eh, ba, etxaburua kalean instalatu nahi duten Tanatorio beatokirena da. E, bueno, ba, badakigu polemika handia piztu zela e, osoko bilkura bat egintzen, naiz eta e, osoko bilkura informatibo bezala aurkestua izan zen, etzelako ezer bozkatu ez, e, eta herriak e, parte hartu zuen e, bizilagun kaltetuek e, parte hartu zuten e, gogotxu gainera e, gaineratu berko, berko genuke e, baina e, zuen taldearen kontrako kritiketan e, ba, bueno, oinarritu nahiko genuke, e, izan ere e, amaikak eta bi behar izan zenituen, ez? zuk zeuk, eta bueno, ba, zuen taldeak, e, gobernu taldeak, eta aipatzen zuten, agian e, txaburua kalea ez dela egokiena bertan belatoki bat, edo, tanatorio bat e, paratzeko, E, ez dakitzuk horren beste kritikaren aurrean zeintzen e, zure erantzuna edo bueno nik badakit bertan egon nintzelako baina e, gure entzulek jakin nahiko dute e, zein den udalaren e, jarrera belatoki honen aurrean ez, e, ze, zein den zure erantzuna kritika horien aurrean bueno nik uste dut kontu honetan bere izi behar direla e, bi, bi kontu alde batetik udalak duen e, jokatzeko papera kontu honetan, eta gero e, norberaren iritzi pertsonala sujetiboak edo politikoak, nahi baldin badugu. Baina kala, prinsipioz udalak bere paperaren arabera jokatu behar du. Eta udalari kontu honetan e, zeregin administratibo bat dagokio ez gehiagorik. Badago legea, eta legeak markatzen ditu, merkatalguneak zein diren, ze lizentzia motak ematen diren, eta lizen... Adibidez, konberzio bat, denda dendabat, e, taberna bat, edo beste motako, e, ez dakit, e, instalazio bat paratzeko, ze bete beharrak, bete behar diren, hori, e, edo kumplitu behar diren, hori legeak agintzen ditu. Horren arabera, e, licentzia eskakizun asko sartzen dira e, astero gure udalean. Eta horiek guztiak zuzenean irigintza departamentura joaten dira. Ango! Eh, adituek hau da udala arkitektuak eta udala parejadoreak aztertzen dituzte proposamen guztiak ikusten dute legearekin bat datozen hau da legeak agintzen dituen eh, zehaztapen guztiak betetzen ote diren ez bad dirabtetzen. Eh, errekerimenduak egiten zaizki eskat, eskatzailei ba, herrekerimendu horiek edo bete behar horiek betetzeko, eta ongi betetzen dituztenei, baimena ematen zaie. Eta ikusten bada, bat edo beste ezinezkoa eskoa dela e, kokatzeko, pues, e, ukatzen zaie lizentzia. Mm? Mm. Bai, bineo da, e, prozedura guztiz administratibo bat. Kasu Kasuanetan, enpresa funeraria batek bere garaian, proposamen bat sartu zuen, E, instanzia baten bidez, lizentzia, aktivitate lizentzia bat, eta obra lizentzia bat eskatuz. E, z, irigintza zerbitzuko adituek aztertu zuten eskakizuna, eta erantzun zieten legala dela, betekizun konkretu batzuk egin behar zituztela, eta horiek betezkero, ba, dekretu konkretu batek, hau da, 2000 bateko, Garbita, hildakoen eh, il, garbitasun eta eh, zehazten duen eh, konkret, eh, dekretu hori, konkretuki, pues betetzen dituztela eta horren arabera eman behar zitzaiela licentzia. Eta hala egin eh, zuten, eta eman zitzaien. Hmm. Eh, Zagada, hori, e, e. kontu, administratibo utxa delako. Gero, gure gizartean, eriotzaren gainean dauden ikuspegiak tabuak beldurrak e, e, ageri dira, Oso errespetagarriak, eta zoritzarrez uste dut eriotza ulertzeko maneran gure gizartean e, atzerapen bat izan da mm, egon dela, edo eman dela, duela belaunaldi batzuk e, zeuden ikuspegiekin konparatuta, oroar, e, gaur egon eriotza beldur bat bezala ikusten da, e... Hildakoen be, bereiztu bere behar gara, eskutatu behar ditugu, e, zahartasuna eskutatzen den bezala, eta gaztetasuna beti goraipatzen, ipatzen, hau da, e, ez da zergatik, bineo sistema honek asko markatzen du eta bere ditu, itxusiak, zaharrak, lodiak, hildakoak, hau da, e, eskema estetiko konkretu batzuetan ez dutenak pues, ez ditu nahi, eh? eta hor nik uste dut, hor ja, beste antro, eh, azterketa antropologikoago eskatzen duela baina ikusi dugu ba, bada egola, oposizio bat eh, eta benetan sentitzen dutena oposizio hori, mm -hmm. eta oso respetagarria, baina ez datorrela bat elegearekin eta gero, ja, azken eh, saltxa edo planterronetan azken osagai gisa... ba gure betiko mm, politikari, e, gaizto eta txarrok e, berriozarkoak ba, ikusi dute hor egon gela e, bozka batzuk arrantzatzeko moduan eta noski kainata sarea sartu egin dute eta saiatu dira e, boska horiek e, eramaten pues, e, betiko jokabide populista itxusi horiekin. Mm. Eta bueno, pues, nahas mendu bat emanda horrekin guztiarekin Eta, horren bueno, ondorioz ikustenari gara, ikustenari garena, plenoekin, eh, bueno, balkoietan para diren eh kartelekin eta holak. Guk CR erraten dugu horren aurrean, alde baterik, udalgiak eh legeak egintzen duena bete behar dugula eta lizentzia emateko. Baldintzak betetzen badira, beteko ditugu eta puntu. Hmm. Bestela, pre prebarikazioan eroriko ginatekelako. Hau hmm. da, guk ezin dugu lizentziak arbitrarioki eman gustatzen zaidanari bai eta gustatzen zaidanari ez. Mm. Guk ez duguukeratzen non kokatzen den. E, eskatzen duenak eskatzen du konkretuki erosi duen lokalerako. Oberena dela, txarrena dela e, udalak ezin dezake e, ente administratibo gisa hori balatu. ezin daiteke valorazio horretan sartu. E, bai, bakarrik erran hori ados dago Hadoz dagoen, lehiarekin, ala ez, eta mm killo. -hmm. Eta, bueno, pues, horretan, guk beteko dugu gure funtzioa, eta gero politikoki guk dugun eriotzaren gaineko eta e, tabu horien gaineko ikuspegia asko zabalagoa da guk uste dugu. Eriotza bizitzan integratu behar dela, ez dugula eskutatu behar, e, ez dugula inolako honik egiten inori e, eriotza eskutatzen, toki publikoetatik errettzen gurekin bizi den errealitate bat delako, eta nahi dugu berarekin, e, integrazioan bizi eta jakin mundu honetan e, zaharrak badaudela gure errespetuosoa merezi dutela, gaixoak dauden bezala eta gainera jende guztia hiltzen dela, guk maite ditugun personak direla eta errespetu osoz zain du mantendu eta gogoratu behar ditugula mm -hmm. eta hori da gure jarrera etiko edo antropologikoa nahi bada eta badakit momentu honetan behar bada ez dela popularrena izanen baina guk boten gainetik gaude kon, eh, kasuanetan eta uste dugunari eutxiko diogu mm, Erki, argi gelditu da beraz e, zure eta zure taldearen e, jarrera eta denbora agortzen ari zaigu baina amaitu aurretik e, beste gai baten inguruan galdetuna ikonizuk eta laira zentroaren e, kontua, laira zentroaren afera da e, gustatuko leitzaiak ez duk azaltzea ze puntutan dagoen orain asuntu hau ze puntutan dagoen afera izan nere ba, Nafarroako gobernuarekin bilera bat egintzen duten aurreko astean eta jakinaiko nuke egun zein den Laira zentroaren egoera eta ze etorkizun ikusten dieozuenzuk Bueno, pues orain arte e, badakizue Lairaren kontua nahiko luzea dela, e, laburki errandizu eta laburki azalduko dizut. E, Nafarroako gobernuak e, arki eta garbi errandigu ez duela e, Laira ekonomikoki finantziatzeko hitzarmena mantendu nahi. Beraz ez duela, ez duela eman nahi orain arte udalari ematen zion ehun da berrogeta laumila euroko e, dirrukopurua mm -hmm. laira zerbitzua mantentzeko. Beraz, bere apostua da laira kentzea eta beste toki batera eramatea. Eta hitz egin digute haien apostua dela e, buztinxurira eramatea. buztinintxuri gaur egun praktikan funtzionatzen ez den zentroba da, mm -hmm. emakumearen eh, eh, hau da, eh, da ginekologia eta am, eh, ostretizia servizuei dago kienean. Beraz, eh, kontratatu behar dituzte lan gileak, eta bueno, baliabide teknikoak ere baratu behar dituzte. Eta orduan, eh, bueno, astertzen ari direla, ea posible ditzateken, gaurregun laira lanean dauden pertsona berberak, kontratatu buztintxurira eramateko. Bueno, udalen aldarrik behin betikoa izan da laira dagoen bezala mantendu behar dela eta gainera e, prinsipios eskuduntza autonomikoa denez e, udalak ez duela inolako dirurik paratu behar horren zerbiztu or, horren ordaintzeko. Xentimo bat ere ez. Alde batetik Ez dago eskuduntza ez dago udal, udalekua, okay. eta beste aldetik ez dugulako dirurik. Mm? Mm -hmm. e, gero eta mozketa gehiago egiten ari zaizkio, e, e, egiten ari zaizkio, e, este, udalei, eta guri aurten ba, tras, e, transferentzi korrentetako funtsatik ba, dirupio bat kenduko digute, programa asko etetzen ari dira, eta e, e, udalak berez ez du diru antitate altu, horri aurre egiteko bere baliabide utxekin. Beraz, guk aldarrikatzen dugu, eta uste gaur e, mm, e, mozio bat eramanen dugu, osoko Bilkurara laira berriozarren eta baldintza berberetan gira dadila eskatuz, eta horretarako Nafarroko gobernuak bimia eta zazpitik ordaintzen digun hitzarmenaren e, diru kopurua mm, sinatu eta eman diezagula guk zerbitzuarekin jarraitu alizateko. Uhum. Eh, hori ez bad bueno, eta gainera eh, biharko manifestazioarko dei bat eginen duugu plenoan bertan. Hori posiblez bada, pues, orduan negoziaketetan sartu beharko zen bigarren aukera hori. Hasiera batean guri pres, eh, proposatzen zigutena zen ne eh, emakumeak eh, iturra mara bilattzen. Eta gainera, eh, in, plantilla indartu gabe. Hori erokeria bada, baina bueno, pues dago, bere diru mozietekin Naharroko gobernua momentu honetan. Bueno, ba hortze gaur egungo egoera laira zentroari dagokionez ikusiko dugu ze gertatzen den gaurko osoko bilkuran eta datozen egunetan ere Naharroko e, gobernuarekin Javier e, Lasa alkatea mi esker gurean izateagatik e, eta aurrengora arte. Ba mi esker zurei. <totipa> eta guk ere Milesker eta agurre esan beharko dizuegu Amarriak eta bi minutu ementxe amaitu beharko dugu Gaurko berrion saioa, oroitu datorren ostiralean Ementsi izanen gaitu zuela goizeko bederatzietatik Amarrietara FMeko eun puntu sortzean ordurarte Txintxoak izan, aio! <totipa>